Hoje é que der nós e bucan, nós é o que mata a nossa sítio, o whisky nós é arco, nós leva a vida de xí, pega o lanço, a blusa nova, meu piloto vai lá hoje, atrás tem que tá o dois, escrito o MS Cruze, só tem fúbidos mais caros, só o das melhores marcas, quando nós passar de trem, invejoso olivado, vocês que falam de mim, grava bem e me escuta. Pode falar o que for violinho pra porra ali, tá fluindo, então deixa de um vídeo, tá tranquilo. Tudo na vida é passageiro, já vivi de ar de luto, chegou os dias de festa. Hoje é chuva de balão, muito lance, tá fluido, então deixa de um vídeo, tá tranquilo, tudo na vida é passageiro, já vivi de ar de luz, chegou os dias de festa. Hoje a chuva tinha balão muito a las, o hoje a chuva tinha balão muito a las, o hoje a chuva de balão muito lance, de Que é que nós e bucanas, é o que mata nosso assassis. O esquipa nós é. Ato. Nós leva a vida de fim. Mega o lançou pro nova Meu piloto vai lá hoje. Atrás tem que tá o dois. Escrito é missipos. Só perfume dos mascados. Só o das irmã Quando não passar de trem. E feijou do pap Vocês que falam de mim, já vem e me escuta. Pode falar o que for piolito que pra porra ali. Tá fluindo, então é tá tranquilo Tudo na vida é passageiro Já vive de ar de luz Chegou o dias de festa Hoje é chuva de balão Muito lance Tá fluído Então deixa de pedir Tá tranquilo Tudo na vida é passageiro Já vive de ar de luz Chegou os dias de festa Hoje é chuva de balão Muito lance, e xereca Hoje é chuva de balão Muito lance Isereca Hoje é chuva de balão to